Aujourd'hui je trouve compliqué como bu dirza? La question de la rep representaentativte tertorial. Il fou Gaur egun zaila ikusten dut lurralde bakoitzaren ordezkaritza. Beldur naiz, handiek xipiak jateateta zaila da orre gaurren atxemaitea. I après c'est la, la représentativité territoriale alors Notre législation izan balitz arazoa konponduko litzateke baina gaur egun ez da hala beraz erraiten digute bulego bat eginen dugula 60 artean paktu, paktu bat eginen dugula baina paktu bat paktu bat da Nik daki da nada ezartzen ari den eskualde handiari erresistentzia egin behartzaiola lehena naiz erraiten elkartu eta erresistentzia egin behar dugula udat iste grande région qui est aussi grande que un terme de superficie et cette baina neskualde handi hortan 257 kide izanen dira eta Euskal Herriko lurralde bakarrean 252 kide konplikatua iduritzen zait. on peut dire en en faire